Da li je zabranjeno rugati se nekome zbog načina njegovog govora? Zabranjeno je rugajnje, zabranjeno je emitirajnje, zabranjeno je kopiranje, zabranjeno je prenošenje tuđih riječi, zabranjeno je uhođenje, zabranjeno je zabra zabra zabra klevetajnje, zabranjeno je apsolutno sve što brata ili sestru koji se odstavu može da povijedi i onaj koji to radi, radi veliki grije. Dakle, onaj koji oponaša drugog u bilo kojem segmentu radi veliki grije. Dakle, onaj ko govora svog brata vjernika čini takav grije koji se može poravnati sa onim koji jede meso svoga mrtvoga brata. Ako je Allah Đelešanuhu nekoga stvorio i stvorio ga sa govornom mahanom, stvorio ga sa nekom fizičkom mahanom, Allah Đelešanuh je zadovoljno sa njim zašto ga je takvim stvorio. I onaj koji je takav kakav jeste, sa nekom anomalijom, on bi volio da je zdrav. On bi volio da nije bolestan. On bi, govo, on bi volio da nemuca kada govori. On bi volio da ispravno ı e, ispravno postpa u svemu. On bi volio da ne hramne kada hoda, da, da ne šepa i tako dalje i tako dalje. Ali to mu od Allah azza wa djal. I Allah ješanhu ga je stvorio takvim. I Allah je zadolani njime Takvim kakvim on jeste. Allah nas je stvorio u najboljem obliku iz za tog čovjeka to je najljepši, najljepši njegov oblik. Allah je zadovoljno sa njim, a mi nismo zadovoljni njime. I nešto nismo zadovoljni još se izrugo, izrugamo nečemu što je Allah džadešanu stvorio. Ne da je veliki grije, nego se zalazi u tuđi hak. A onaj ko zalazi u tuđi hak, to je grije koji je Allah جلشانه, جلجلانه, nikada, i nikada i nikada ako se ne poravna neće oprostiti stoga dragi brate ili cijenjena sestro ne znam ko pita nemoj nikada da vam padne na pamet da se nekome rugate nemojte se nekome rugati koje od nekih roditelja koji nisu po vašim mjerilima zbog boje kože zbog govora ako govori drugačije Zbog rase, zbog nacije, zbog mjesta iz kojeg dolazi, zbog bilo čega drugog što nije od njega. Niko od nas nije birao svoga roditelja, nije bio jezik, birao jezik kojim će govoriti, nije birao boju kože, nije birao mjesto gdje će biti rođen i tako dalje i tako dalje. Jedino pravo vrednovanje jeste vrednovanje imanom, vjerom takva lukom, bogobojaznošću, dobrim dijelima i tako dalje i tako dalje. Prema tome, ako je Allah dželešanuhu, džele dželanuhu, tog kome se ti rugaš, iskušao tim iskušenjem, jer može sutra poslati to iskušenje i